Переконання. Джейн Остін. Розділ двадцять перший. Наступного ранку Енн із приємністю згадала про свою обіцянку відвідати місіс Сміт, тому що таким чином вона могла піти з дому, коли цілком, мімовірно, завітає містер Еліот. А їй зараз більше за все хотілося уникнути його товариства. Вона бажала йому тільки добра, незважаючи на шкоду, яку її завдала його уважність. Вона відчувала до цього вдячність і пошану, і, мабуть, жаль, Її весь час обсідали думки про дивні обставини першого їхнього знайомства, про права, які, здавалося, давали йому споріднення і давали почуття та давні наміри. Усе це разом було незвичайним, утішним і водночас болісним. Їй було дуже його шкода. Щоб вона відчувала, якби на горизонті не було капітана Вентворта. Сказати важко, бо капітан Вентворт був на горизонті, і хоч би що було далі, її серце назавжди належало йому. Їхній союз, на її думку, не більше відвернув би її від усіх інших заліцальників, ніж навіть розлука на віки. Ніхто ще не проносив вулицями Бата таких високих розумів про віддане кохання і непохитну вірність, як ті, з якими Ен ішла від Camden Place до Westgate Buildings. Вони мало не розчищали її шлях і мало не наповнювали повітря ніжним ароматом. Ен не мала сумніву, що... Місіс Сміт прийме її з усією люб'язністю, але цього ранку її подруга була їй така вдячна, нібито й не чекала, що вони домовилися про візит. Від неї негайно зажадали звіту про концерт, і вона з такою радістю його згадувала, що розповідала з задоволенням і її обличчя сяяло. Усе, що могла розповісти, вона розповідала охоче, але хоч і була там, могла розповісти мало і не задовольнила Місіс Сміт яка вже одержала від Швейцара і Пралі, куди більш докладний звіт про хід і успіх концерту, і тепер марно намагалася дізнатись про деякі подробиці щодо публіки. Місі Сміт знала на ім'я всіх багатих і славетних мешканців Бата. Отже, і маленькі дюронди були, казала вона. Слухали музику, розкривши роти, мов не операні горобенята, які чекають корму. Вони не пропускають жодного концерту. Так, я їх не бачила, але містер Еліот казав, що вони були. А чи були там і ботсуни? Такі дві модні зараз красуні з високим офіцером ірландцем, які, кажуть, збираються посватитись до однієї з них. Не знаю, гадаю, їх не було. А стара ладі Мері Маклін? Хоча про неї я могла б і не питати, вона, я знаю, на всіх концертах буває, і важко її не помітити. Стара ж була, певно, близько від вас. Якщо ви пішли разом з ладі Делрімпел, то, звичайно, сиділи на кращих місцях, біля самого оркестру. Ні, я цього дуже боялася, це було б мені неприємно з усіх поглядів. Але, на щастя, Ладі Далрімпель завжди сідає трохи далі, і ми сиділи на дуже гарних місцях, тобто нам усе було добре чути. Але я б не сказала, що бачила все так само добре. О, ви бачили достатньо, щоб вам сподобалось. Я вас розумію, іноді навіть у галасливому натовпі насолоджуюся тихими домашніми веселощами. Ви прийшли зі своєю великою компанією, і що вам було до інших? І все ж таки мені б не завадило більше дивитися на всі боки. Сказала Енн і відразу згадала, що вона дивилася на всі боки доволі, але не завжди з останнім успіхом Ні-ні, чи до того вам було? Можете не казати, що ви приємно провели вечір Бачу це по ваших очах Я дуже добре бачу, як ви провели вечір Весь час слухали те, що були раді почути У перервах між піснями вас розважали бесідою Енн злегка всміхнулась і сказала І ви це бачите по моїх очах? «Так, бачу. Вираз вашого обличчя ясно каже мені про те, що вчора вечір ви були в товаристві того, хто вам приємніший за всіх у світі, хто вам зараз важливіший за все людство». Щоки Ен почервоніли. Вона не знала, що сказати. «А якщо так?» – продовжувала Місі Сміт, трохи промовчавши. «Ви, сподіваюся, повірите, що я ціную вашу доброту, бачачи вас сьогодні в себе? Справді, ви дуже добрі, що прийшли до мене, хоча у вас є можливість куди приємніше провести час». Енн не чула її слів. Здивована і збентежена проникливістю подруги, вона згадала, як могла місіс Сміт дізнатися про капітана Венторта. Скажіть, знову промовчивши, запитала місіс Сміт. Чи знає містер Елліот про ваше знайомство зі мною? Чи він знає, що я в баті? Містер Елліот? Повторила Енн, здивовано дивлячись на неї. Наступної хвилини вона вже зрозуміла свою помилку і відразу, тямившись, запитала вже більш спокійним голосом. А ви знайомі з містером Еліотом? «Я була з ним близько, знайома», – без успішки відповіла місі Сміт. «Тепер наше знайомство обірвалося. Ми дуже довго не бачилися». «А я й не знала. Ви мені про це ніколи не казали. Якби я знала, я б із приємністю з ним про вас поговорила». «Правду кажучи», – знову заговорила місі Сміт вже зі своєю звичайною веселістю. «Я хочу, щоб ви мали цю приємність. Хочу, щоб ви поговорили про мене з містером Еліотом. Мені потрібно, щоб ви використали свій вплив на нього». Він міг би стати мені в пригоді. Будьте ласкаві, люба міс Еліот. Закиньте про мене слівця, адже він вам не відмовить. Я була б щаслива допомогти. Гадаю, у вас не буде жодного сумніву, що я рада, чи хоч чимось бути вам корисною, відповіла Енн. Але боюся, ви перебільшуєте щодо мого впливу на містера Еліота і моїх прав йому вказувати. Насправді, все зовсім не так, як ви гадаєте. І звідки ось взялося таке переконання? Повірте, я всього лише родичка містера Еліота але все, що може просити кузина, я в нього прошу, і в цьому ви без вагань можете на мене покластися. Місіс Сміт проникливо на неї поглянула і сказала з посмішкою: так, я й справді занадто поспішила. Ви вже мені пробачте, мені треба було дочекатись формального повідомлення. Однак, люба Меселю, от ви вже натякніть ваші старі подрузі, коли з вами можна буде про це поговорити, мабуть, наступного тижня. Щиро кажучи, сподіваюся, що до наступного тижня все вирішиться, я зможу будувати свої корисливі плани на щастя містера Еліота. Ні, відповіла Ен, ні до наступного, ні через тиждень. Жодного тижня запевняю вас, нічого подібного не вирішиться. Я не збираюся заміж за містера Еліота. І чому хотілося б мені знати, ви так гадаєте? Місіс Сміт знову на неї подивилася, подивилася серйозно, посміхнулася, похитала головою і вигукнула. Як би мені хотілося вас зрозуміти? Як би мені хотілося вгадати вашу душу? Я ж добре знаю, що ви не можете бути жорстокою, коли настане уроча хвилина. А поки не прийшла, ми жінки не віримо, що вона прийде. Ви самі це знаєте. Всі ми збираємося відмовити, доки до нас не посватились. Але навіщо ж бути жорстокою? Ви вже дозвольте мені поклопотатися перед вами за мого... Е, тепер я вже не можу назвати його другом, але за мого колишнього друга. Хіба можна сподіватися на більш підхожу пару? Де ж ви ще знайдете таку приємну людину і справжнього джентльмена? Дозвольте мені заступитися за містера Еліота. Я впевнена, що ви і від полковника Воліза про нього чули тільки добре. А хто ж може знати його краще, ніж полковник Воліс? Моя Люба, місі Сміт, дружина містера Еліота вмерла лише півроку тому. Зараз йому не личить комусь освічуватись? Ах, якщо це єдина причина... Вигукнула місіс Сміт, лукаво посміхнувшись. "Тоді я спокійна за містера Еліота. Отже, мені немає потреби за нього клопотатись. Але ж ви не забудьте мене, коли вийдете заміж. Більше мені нічого не треба. Тільки скажіть, що я ваша подруга і йому легкими здадуться турботи, яких тепер уникає. Він же такий зайнятий. Мабуть, так і має бути. 99 зі 100 робили б так само. Адже він звичайно не знає, як це для мене важливо." «Що ж, люба міс Еліот, я сподіваюся, вірю, що ви будете щасливі. У містера Еліота достатньо розуму, щоб оцінити таку жінку, як ви. Ви не зазнаєте горя, якого зазнала я. Ви можете завжди бути в ньому впевненою, можете покластися на нього в чому завгодно. Його ніхто не зіб'є зі шляху, не заманить до його ж загибелі». «Ні», – сказала Енн. Я вірю всьому тому, що ви кажете про мого кузена. Вдача в нього, здається, спокійна і тверда. Він не підпадає під поганий вплив. Я його дуже поважаю. Поки що в мене немає причин бути про нього іншої думки. Але я так недавно його знаю. Гадаю, він не з тих, кого за короткий строк можна близько узнати. Невже з мого тону, Місі Сміт, ви не зрозуміли, що він мені байдужий? Адже я так спокійно про нього розмірковую. Можу вас запевнити, що він мені байдужий. І якщо до мене посватається, а я не маю жодної підстави думати, що він це зробить, я відмовлю. Запевняю вас. Запевняю вас, якщо вчорашній концерт справив мені приємність, то зовсім не через містера Еліота. Містер Еліот тут ні до чого. Це зовсім не містер Еліот. Вона осіклася, почервоніла, шкодуючи, що вже так багато сказала. Але для неї так було навіть краще. Місі Сміт не повірила б у безнадійне становище містера Еліота, якби не припустила існування когось іншого. Зате тепер вона заспокоїлася. Місіс Сміт, певно, ні про що більше не здогадувалась, і Ен, бажаючи, щоб так було й надалі, з нетерпінням почала розпитувати її про те, як могла вона уявити, нібито Ен виходить за містера Еліота. Як така ідея могла в неї з'явитися або від кого вона могла таке почути? Скажіть, як це могло спасти вам на думку? «Це спало мені на думку», – відповіла місіс Сміт, – «бо знаю, як часто ви буваєте разом. І помітила, що всі навколо тільки цього і чекають. І можете мені повірити, усі ваші знайомі до так само вами розпорядились». Але вперше про це говорили при мені лише два дні тому. Тобто про це і справді говорять? Чи ви помітили жінку, яка вчора відчиняла вам двері? Ні, але хіба то була не місіс Сміт і не покоївка? Ні, я її не помітила. То була моя подруга, місіс Рук, няня Рук, яка, до речі, прагнула на вас подивитись і була щаслива, що їй нарешті трапилася така нагода. Вона лише в неділю повернулася з Мальборо Білдінгс. І це вона мені розповіла, що ви виходите за містера Еліота. А їй це розповіла місіс Воліс, а тію у першу чергу можна повірити. У понеділок вона цілий вечір зі мною сиділа і розповіла цілу історію. Цілу історію? Сміючись, повторила Енн. Гадаю, вона могла скласти не дуже довго історію з неясних і непевних чуток. Місіс Сміт промовчала. Проте, продовжувала Енн, хоча і не маю таких прав на містера Еліота, про які ви говорите, я вельми щаслива стати вам у пригоді. Сказати йому, що ви в баті? Передати щось від вас? Ні, дякую, не треба. З прожого через помилку я б, мабуть, і спробувала втаємничити вас у деякі обставини, але не тепер. Ні, дякую, я нічим не буду вас обтяжувати. Мені здалося, ви казали, що багато років знаєте містера Еліота. Так, правда. Але, мабуть, коли він одружився, ви ще не були знайомі? Ні, він ще, був... Він ще не був одруженим, коли ми познайомились. І ви були близько знайомі? Так, дуже близько. Та що ви? То розкажіть мені, яким він був тоді. Мені дуже хочеться дізнатися, яким був містер Еліот у роки своєї ранньої юності. Чи схожий він на себе теперішнього? Останні три роки я не бачила містера Еліота, – відповіла місіс Сміт із такою серйозністю, що Ен наважуючись продовжувати свої розпитування, подумала, що та нічого і не досягла, і тільки розпалила свою цікавість. Обидві мовчали. Місі Сміт, здавалося, була заклопотана думками, і раптом вона вигукнула зі своєю звичайною сердечністю. «Пробачте мені, Люба, міс Еліот, пробачте мені, що я так коротко відповідала на ваші запитання, – але я не знала, що мені робити. Я не могла відразу вирішити, чи треба мені все вам розповісти. Це такий випадок, що треба багато чого брати до уваги. Адже боїшся втручатися не в свої справи, зводити наклеп і робити шкоду. Навіть видимість сімейного щастя варта того, щоб її оберігали, хоч би на чому вона була заснована. Проте я прийняла рішення і гадаю, що маю рацію. Гадаю, також ви можете знати справжній характер містера Еліота. Хоча я цілковито переконалась, що він нині... Не маєте наміру вийти за нього, ніхто не знає, що буде далі. Мабуть, рано чи пізно ви ще відчуєте до нього прихильність. Тож вислухайте всю правду тепер, коли ви безсторонні. Містер Еліу людина без честі й совісті, підступна, недовірлива, холодна істота, він думає лише про себе. Для власної користі він здатний на будь-яку жорстокість, здатний вчинити будь-яке зрадництво, не наражаючи про те самого себе на небезпеку. Він не здатний когось любити, тих, кому завдав лиха. Він потім кидає без тіні жалю. А що таке справедливість чи співчуття, йому невідомо. Ох, це чорна душа. Пуста і чорна душа. Розгублене обличчя Ен і її здивований вигук примусили місіс Сміт зупинитись, і після короткої паузи вона продовжувала вже спокійнішим тоном. «Мої слова лякають вас? Але ж будьте поблажливої, доображеної, скривдженої жінки. Я вже намагаюся взяти себе в руки». Я не буду його ганьбити. Я лише розповів вам, із якого боку я його побачила. Факти скажуть вам усю правду. Він був близьким другом мого коханого чоловіка. І мій чоловік любив його і довіряв йому. І сам, як чесна людина, вважав його таким же. Вони близько зійшлися ще до того, як мій чоловік зі мною дружився. Я застала їх близькими друзями. Мені самі сподобався містер Еліот. Я була про нього дуже високої думки. 19 років, ви й самі знаєте, недостатньо, щоб навчитися розумітись на людях. І містер Еліот здався мені нічим не гіршим за інших і навіть приємнішим, ніж багато хто з моїх знайомих. І ми майже не розлучались. Ми тоді жили в місті і жили на широку ногу. А він був у скрутному становищі, був бідним, знімав кімнати в темплі і лише цим міг підтримувати видимість життя, яке годиться джентльменові. У нас він завжди міг знайти притулок. Ми завжди були йому раді, він був нам як брат. Мій бідолашній Чарлз – найпрекрасніша, найшлахетніша душа в світі. Був готовий поділитися з ним останнім фартингом. Його гаманець завжди був відкритим для містера Еліота. Я знаю, він часто йому допомагав. «Це, певно, була та сама пора в житті містера Еліота, – сказала Енн, – яка завжди викликала в мене особливу цікавість. Мабуть, у той самий час він познайомився з моїм батьком і сестрою. Сама я тоді про нього не знала, тільки чула». Але тоді щось таке було в його поведінці і у ставленні до батька й сестри, і потім обставинах його одруження, що я ніяк не можу пов'язати з його теперішньою поведінкою. Він нібито став зовсім іншою людиною. «Так, так, усе це я знаю», – вигукнула Місіс Сміт. «Він відрекомендувався Сараві Волтеру і вашій сестрі ще до того, як ми з ним були знайомі. Але він безперестанку про них згадував. Я знала, що його кликали, запрошували, і я знаю, що він не хотів їх відвідувати. Я можу розповісти вам таке, чого ви, мабуть, і не очікуєте. А що ж до його одруження, то я тоді все про це знала. Мене втаємничували в усі за і проти. Мені, як близькому другу, він довіряв усі свої надії та плани. І, хоч раніше я не була знайома з його дружиною, це було неможливим через її низьке становище в суспільстві, але потім знала про неї все. Принаймні до останніх двох років її життя і можу відповісти на будь-яке запитання, яке ви побажаєте мені поставити. Ні, сказала Ен, про неї я не буду розпитувати. Я завжди розуміла, що вони не були щасливою парою, що вони не були щасливою парою. Але мені б хотілося знати, чому він на ту пору так знехтував уважність мого батька. Безперечно, мій батько був схильний поставитися до нього з належною добротою. Чому ж містер Еліот його уникав? Містер Еліот, відповіла місіс Сміт, на ту пору мав лише одну мету – розбагатіти. Якомога швидше, не чекаючи, коли йому допоможе це зробити вивчення права. Він вирішив убитися в гроші, вдало одружившись. Він вирішив принаймні не шкодити своїй меті необдуманим шлюбом, і я знаю, він думав, справедливо чи ні це вже мені судити, що ваші батько і сестра, які так люб'язно його до себе запрошували, збиралися видати юну даму за спадкоємця, а такий шлюб зовсім не відповідав його поняттям про багатство і незалежність. Саме з цієї причини він їх уникав, можу вас запевнити. Адже він усе мені розповідав. Він нічого від мене не таїв. Дивно, що коли я залишила вас у баті, моїм першим знайомим і першим близьким другом – який у мене з'явився після одруження, став ваш кузен. І від нього я без чула про вашого батька і сестру. Він описував мені одну міс Еліот, а я з ніжністю згадувала іншу. Отже, вигукнула Енн, приголомшена раптовою зісткою, ви іноді говорили про мене містерові Еліоту? Звичайно, говорила і дуже часто. Я хвалила вас, своєю любою, Ен Еліот, і запевняла, що вона зовсім не схожа на... Вона вчасно зупинилася. «Це пояснює дещо з того, що мені казав містер Елліот учора ввечері», – вигукнула Ен. «Учора я дізналася, що він багато про мене чув, і я не могла зрозуміти від кого. Які безглузді фантазії спадають на думку, коли йдеться про власну милу особу. І як легко обманутись. Але пробачте, я вас перебила. Отже, містер Елліот одружився тільки через гроші. Ця обставина, мабуть, і розкрила вам очі на його характер». Місіс Сміт трохи помовчала, збираючи думки докупи. Ох, та це ж така звичайна річ, коли живеш у світі, звикаєш до того, що чоловіки і жінки беруть шлюб заради грошей І вже не обурюєшся цим, як слід було б Я була дуже молода, приятелювала тільки з молодими, ми були безтурботні й веселі, ніхто з нас не відзначався суворістю правил Ми жили заради самих тільки приємностей, а тепер я вже не та Час, хвороба і горе мене змінили, але тоді, зізнаюся, я не бачила нічого не вчинку в містера Еліота «Жити собі на втіху? Був тоді наш девіз!» Але вона була жінкою дуже низького походження. Так, і скільки я йому про це не казала, він не хотів і слухати. Гроші, гроші, ось що він прагнув. Її батько був скотарем, дід-м'ясником, але це для нього нічого не важило. Вона була чудовою жінкою, дістала належне виховання, якісь родичі її протегували. Випадок звів її з містером Еліотом, вона в нього закохалася. І походження не було для нього перешкодою. Він бав лише про те, щоб переконатися в точних розмірах її багатства, перш ніж прийняти рішення. Можу вас запевнити, хоч як зараз турбується містер Еліот про своє становище в суспільстві, за юних літ він його ані трохи не цінував. Він не забував, звичайно, про келінський маєток, але честь родини для нього не мала ніякого значення. Я часто чула, як він заявляв, що якби баронецтва продавалися, сує він би продав першому ліпшому за 50 фунтів Ім'я, герб і на додачу. Проте мені не повторити і половини того, що я від нього чула з цього приводу. Я й не буду про це згадувати, адже вам потрібні докази. Це все тільки слова, а ви одержите докази. Люба Місіс Сміт, мені не треба ніяких доказів, вигукнула Ен. Ви не казали нічого, що суперечило б моїм уявленням про те, яким був містер Еріот кілька років тому. Усе це швидше підтверджує те, що ми самі про нього чули і думали. Мені більше хотілося б дізнатись... «Чому він так змінився?» «Але все ж таки заради мене, якщо ви були такі ласкаві і покликали Мері, а втім стривайте. Я знаю, що ви будете навіть такі ласкаві, що самі підете до моєї спальні і принесете малесеньку різьблену скриньку, яка стоїть там на верхній полиці в шифонієрі. Ен, бачучи, що подругу не переконати, зробила те, про що її просили. Вона принесла скриньку і поставила перед місіс Сміт, і та, зітхнувши, повернула ключик і сказала… Тут багато паперів мого чоловіка, і це лише невелика частина того, що після нього залишилося. Листа, якого я зараз шукаю, він одержав від містера Еліота ще до нашого одруження. Це лист якимось чудом уцілів. Мій Чарлз був легковажним у таких справах, як і всі чоловіки. І коли я почала розбирати його папери, знайшла цього листа серед усяких непотрібних папірців, яких не варто зберігати. А багато важливих листів і документів зникли без сліду. А, ось він. Я його не спалила, я вже тоді була незадоволена поведінкою містера Еліота і вирішила зберігати це свідчення колишньої близької дружби. Тепер у мене є нова причина радіти, що я можу його показати. Це був лист, адресований панові Чарльзу Сміту, Тонбридж-Уелс, надісланий з Лондона і датований липнем давнього 1803 року. Дорогий Сміте! «Ти, як завжди, такий добрий до мене. Хотів би я, щоб на світі було більше таких сердець, але за 23 роки свого життя я тільки одне твоє із Зараз, повір, я не потребую твоєї допомоги. У мене достатньо грошей. Можеш мене поздоровити. Я позбувся сара Волтера і міс. Вони повернулися до Келінча, взявши з мене малу не обіцянку відвідати їх улітку. Я ж приїду до Келінча не раніше, як із справником, який розповість мені, як його краще продати з молотка». Проте баронет ще може одружитися, розуму в нього на це вистачить. Зате в такому разі вони дадуть мені спокій, а це сповна мене втішить, коли я втрачу спадщину. З минулого року він став ще більш нестерпним. Як би мені хотілося мати інше ім'я, будь-яке, тільки не Еліот. Я так від нього втомився. Слава Богові, що Волтера я можу відкинути. Прошу тебе, не ображай мене більше цим другим В. Тому що до кінця днів своїх я бажаю бути твоїм покірним слугою. Вільямом Еріотом. Прочитавши листа, Ен не могла не почервоніти. Місіс Сміт, помітивши це, сказала Я й сама знаю, що слова там найсильніші. Точних слів я не пам'ятаю, але пам'ятаю загальний зміст. Тепер ви знаєте, що він за людина. І зверніть увагу, яким він був відвертим і з моїм ідолашнім чоловіком. Далі вже нікуди, чи не так? Ена відразу отямилась від потрясіння й образи прочитавши такі слова про свого батька. Їй довелося згадати, що читаючи листа, вона порушила закони честі, що мені кого не вправі судити на підставі подібних свідчень, що приватне листування не терпить стороннього ока. І тільки потім вона змогла опанувати себе і повернути листа, над яким замислилась, і промовити. Дякую вам, це безперечний доказ. Безперечний доказ усьому, що ви казали. Але навіщо він зараз поновив знайомство з нами? «Я можу і це вам пояснити», – посміхаючись відповіла місіс Сміт. «Справді можете?» «Так. Я показала вам містера Еліота, яким він був 12 років тому, а тепер покажу, який він зараз. Тут уже я не можу надати вам письмових доказів, але наведу найвірогідніші усні свідчення про те, що він зараз робить і що збирається робити. Він тепер не лицемірить. Він щиро хоче з вами одружитись. Тепер він від щирого серця виявляє увагу до вашої родини». «Я можу вам сказати, від кого йдуть мої новини?» «Від полковника Воліза». «Полковник Воліз? То ви з ним знайомі?» «Ні, я почула, це не від самого полковника. Моє джерело трохи петляє, але це не має значення. Якщо в закрутах ізбереться трохи сміття, його легко прибрати». Містер Еліот розповідає полковнику Волізу, не криючись про свій намір, вам освічитись. А полковник Воліз сам по собі, гадаю, людина розумна. Розсудлива і обережна, але в нього є гарненька і дружна дружина, який він завжди розповідає те, чого не слід було б і розповідати. Вона ж одужуючи після пологів у своєму розманіженому стані, своєю чергою розповідає про все доглядальниці. А доглядальниця, знаючи про наше з вами знайомство, дуже природно про все повідомляє мене. Отже, у понеділок увечері моя добра подруга Місіс Рук багато чого мені розповіла про таємниці Мальбору Білдінгс. Таким чином, коли я говорила про цілу історію, я не так уже й фантазувала, як вам здалося. Люба Місі Сміт, ваше джерело не є вірогідним. Хоч би, які наміри мав містер Еліот щодо мене, вони ніяк не пояснюють праці, якої він собі завдав для примирення з моїм батьком. Усе це було ще до мого приїзду до Бата. Я застала їх у найдружніших стосунках, коли приїхала сюди. Я знаю. Я дуже добре про все це знаю, але... Повірте, Місі Сміт, від такого джерела навряд чи можна почерпнути відомості, яким варто довіряти. Факти й думки, які узнаєш, далеко не з перших джерел, перекручуються то не розумом однієї особи, то не обізнаністю іншої. І в них небагато залишається від істини. Дайте ж мені сказати! Ви самі будете судити, чи є мої відомості вірогідними, коли я розповім про подробиці, які ви самі наразі можете підтвердити чи заперечити. Ніхто й не каже, що ви були найпершою причиною його примирення з вашим батьком Він дійсно побачив вас ще до того, як приїхав до Бата І ви йому дуже сподобались Але він тоді ще не знав, хто ви Принаймні, так каже оповідач Чи це правда? Чи він бачив вас минулого літа чи осені? Десь на заході, кажучи його словами Ще не знаючи, що це були ви Так, бачив, поки що все вірно, у Лаймі Мені тоді трапилося бути в Лаймі Ну так от з тріумфуванням продовжувала місіс Сміт. Відаєте ж, належне, на мої подрузі, перша частина її розповіді підтвердилась. Отже, він побачив вас у лаймі, і ви йому так сподобалися, що він був вельми щасливим знову зустріти вас на Кемден Плейс, уже як міс Ен Еліт, і з цієї хвилини, без сумніву, в нього з'явилася ще одна причина там бувати. Але раніше була інша причина, про яку я вам зараз і розповім. Якщо мої розповіді вам щось здається невірним чи неправдоподібним, зупиніть мене. За моїми відомостями, подруга вашої сестри, дама, яка живе нині з вами та про яку ви мені якось згадували, приїхала до бати з міс Еліот і сером Волтером ще у вересні, тобто коли вони самі вперше тут з'явились. Вона й дотепер живе з ними. Ця розумна, вкрадлива жінка, гарна на вороду, бідна і вміє увійти в довіру. Її становище і поведінка наводить усіх знайомих сера Волтер на думку, що вона вирішила стати леді Еліот, і всіх дивує, що міс Еліот не помічає небезпеки. Тут місіс Сміт помовчала хвилинку, але Енн було нічого сказати, і вона продовжувала. Так здавалося усім, хто знав наш... вашу родину, а ще до того, як ви приїхали. я полковник Воліс достатньо часто бачився з вашим батьком, аби це помітити. Хоч він тоді не відвідував їх на Плейс, Але з поваги до містера Еліота він стежив за тим, що відбувалось у вашій родині, і коли містер Еліот приїхав до Бата за кілька днів до Різдва, Полковник Воліс розповів йому, про що все завзятіше твердять люди, і що він сам думає з цього приводу. Тут я хочу звернути увагу, що на той час думка містера Еліота про звання баронета вельми змінилася. Тепер він по-іншому дивиться на все, що стосується споріднення. Давно вже маючи куди більше грошей, ніж він був би спроможний витратити, щоб задовольнити свою жадібність і всі свої примхи, він поступово навчився пов'язувати своє щастя з титулом, який її має успадкувати. Мені так здавалося ще до припинення нашого знайомства, а тепер я в цьому втвердо впевнена. Він не може примиритися з думкою, що так і не стане Саром Вільямом. А тому ви й самі можете здогадатися, що новина, повідомлена йому другом, його не порадувала. І можете собі уявити, що було далі. Він вирішив якомога скоріше поїхати до Бата, затриматися там на деякий час, поновити зупинене знайомство і налагодити такі взаємини з родиною, які дозволили б йому переконатися в розмірах небезпеки. І якщо вона опиниться великою, розладнати плани цієї особи. Обоє друзів вирішили, що це єдиний вихід, і полковник Воліс обіцяв допомагати другові всім, чим він тільки зможе. Він збирався відрекомендуватись, і місіс Волі збиралася відрекомендуватись, і всі збиралися відрекомендуватись. Згідно з цим планом, містер Елліот повернувся, просив пробачення, його пробачили, як ви знаєте, і знову прийняли до сімейного кола. Він рішуче заповзявся спостерігати за саром Волтером і місіс Клей, і до вашого приїзду до Бета це було його єдиною метою. Він не упускав жодної нагоди бувати разом з ними, заступав їм дорогу, з'являвся несподівано, а втім докладно розповідати немає потреби. Ви можете уявити, на що здатна спритна людина, та й самі можете згадати, як він поводився. «Так», – сказала Енн, – «ви не розповіли нічого, про що я не знала або не здогадувалася». Дізнаватись про чиюсь підступність завжди огидно. Хитрування самолюбності і двоєдушності не можуть не викликати відразу. Але я не почула нічого, що мене здивувало. Я знаю тих, хто був би вражений, побачивши містера Елю та з такого боку, кому було б важко все це повірити, але сама я завжди щось підозрювала. Мені завжди здавалося, що за його вчинками ховаються якісь таємні причини. Мені хотілося б знати його теперішню думку про ймовірність події, якої він так боявся. Чи він вважає, що небезпека зменшилась? Наскільки я розумію, зменшилась, відповіла місі Сміт. Він думає, що місіс Скала його боїться, зрозумівши, що він її наскрізь бачить, і не наважується при ньому поводитися так, як поводиться за його відсутності. Але оскільки йому іноді доводиться бути відсутнім... Для мене загадка, що він настільки впевнений у своєму успіху при тому, що вона має такий вплив на Сара Волтера. У місіс Воліс з'явилася кумедна ідея, про яку розповіла мені доглядальниця, що до шліпного контракту, коли ви з містером Еліотом одружитесь, нібито внесуть умову, за якої ваш батько не вправід дружитися з місіс Клей. План справді гідний, місіс Воліс. Але моя розумна подруга няня рук бачить усю її безглуздість. Ні, мем, можете не сумніватись, сказала вона мені. Що цей шлюб не буде перешкодою, якщо сер Волтер захоче ще з кимось одружитись. Але, по правді кажучи, я не думаю, щоб няня в глибині душі була запеклою супротивницею другого шлюбу Сера Волтера. Самі розумієте, їй слід би захищати материнство, і від себе ж нікуди не подігнешся. Хто знає, чи не відвідують їй мрії про те, як вона буде за рекомендацією місіс Воліс приймати пологів нової леді Еліот. Я дуже рада, що про все це дізналася, сказала Ен, трохи подумавши. Мені буде важче миритися з його товариством, те, тепер я краще знатиму, що робити. Тепер я знатиму, як мені з ним поводитись. Безперечно, містер Еліот хитрий, суєтний світський лицемір, який у всіх своїх вчинках керується лише себелюбністю. Розмова про містера Еліота, однак, ще не закінчилася. Місіс Сміт відхилилася від первісної теми, і Енн, заклопотена інтересами своєї родини, забула, що могла ховатися за натяками її співрозмовниці. Але тепер Міссі Сміт почала їх пояснювати. Ен уважно вислухала розповідь, яка мабуть і не зовсім виправдовувала гарячковості Міссі Сміт, але принаймні містила переконливі свідчення його нечутливості і невдячності. Енді дізналася, що дружба містера Сміта з містером Еліотом тривала й після вдруження останнього, вони, як і досі, були нерозлучними, і містер Еліот утягував друга в непосильні витрати. Місіс Сміт ніяк не хотіла вважати себе винуватою, і ще більше з неохотою вона визнавала деяку провину у своєму чоловіку. Проте Енді йшла висновку, що вони завжди жили невідповідно до своїх достатків і вели разом наймарнотратніше життя. З розповіді дружини вона зрозуміла, що містер Сміт був людиною чутливою, поступливою, легковажною і простою. Він був куди більш добродушним, ніж його друг, і зовсім на нього не схожим. А той попихав його і, мабуть, зневажав... Містер Елліот, заживши з усією пишнотою після одруження, був схильний ні в чому собі не відмовляти, не принижуючи проте своєї гідності, тому що при всій своїй самолюбності він став обачним. І забагатівши саме тоді, коли його друг збіднів, він зовсім не піклувався про достатки свого друга, а навпаки втягував його у витрати, які могли б скінчитися лише розоренням. Так сміти розорилися. Її чоловік помер вчасно, так і не дізнавшись по всю правду. Їм і раніше доводилося залізати в борги і випробовувати дружбу своїх друзів. Вони вже мали нагоду впевнитися, що дружбу містера Еліота не слід випробовувати. Але тільки після смерті містера Сміта з'ясувалось, як розладналися їхні справи. Довіряючи містерові Еліоту, що робить більше честі його серцю, ніж розуму, містер Сміт призначив його своїм душоприказником. Але містер Еліот відмовився виконувати його останню волю, завдаючи й без того нещасні удові таких страждань, про які неможливо було розповідати без гіркоти і слухати без гніву. Енн показала листи містера Елліота, написані з цієї нагоди у відповідь на прохання місі Сміт, і з усіх було видно його тверду рішучість не обтяжувати себе марними турботами, і за холодною поштивістю прозирела безсердечна байдужість до всіх бід, які через його поведінку можуть випасти на долю місі Сміт. То була жахлива картина невдячності й байдужості, і деякі слова наводили Ен на думку, що і неприхований кричущий злочин не був би страхітливішим. Їй багато чого довелося вислухати про всі останні неприємності зустрічі і безкінечні нещастя, про все, на що вона попереду лише натякнула, місіс Сміт нарешті дозволила собі розповісти з усіма подробицями. Ен добре зрозуміла, яке полегшення відчула її подруга, відкрившись перед нею і могла лише дивуватись її по спокою. Одна обставина особливо засмучувала місіс Сміт. У неї були всі підстави вважати, що частину майна її чоловіка в Вест-Індії, конфіскованому багато років тому, можна було б повернути, якщо вжити належних заходів. І хоч це майно було невеликим, воно надало б їй змогу жити заможно. Але ніхто не хотів за це братися. Містер Еліот не бажав себе обтяжувати, а сама вона не могла нічого зробити через стан свого здоров'я, і нестачу грошей, які дозволили б їй звернутися до сторонньої допомоги. Рідних, які б допомогли їй порадою, їй до... неї не було, їй нічим було заплатити адвокату. Усе це обтяжувало її і без того скрудне становище. Для неї було мукою думати про те, що вона могла б жити в кращих умовах, якщо тільки вчасно поклопотатися десь лід, і боятись, що зволікання може виявитися непоправним. Саме тому місі Сміт сподівалася на, на допомогу Ен, яка була в гарних стосунках із містером Еліотом. Вона вже було заздалегідь готувалася втратити подругу, яка вийде за містера Еліота, але, зрозумівши, що навряд чи той буде намагатись їх розлучити, якщо він навіть не знає, що вона в баті, їй одразу ж спало на думку, що можна буде використовувати вплив жінки, яку він кохає, наскільки дозволять деякі відомі ри риси характеру містера Еліота. І відразу ж узялася за справу. Але як тільки Енн сказала, що зайвучі не буде, це змінилося. Проте, помилившись у своїх сподіваннях, вона вже не могла відмовити собі в приємності розповісти всю правду про містера Елліотта. Прослухавши цю докладну оповідь про характер і вчинки містера Елліотта, Енн не могла не здивуватися, що місі Сміт на початку розмови висловлювала про нього зовсім іншу думку, адже вона так завзято його вихваляла. «Моя Люба», – відповіла місі Сміт. «У мене не було іншого виходу. Я вважала, що ваш люб є вирішеною справою, і, хоча він поки що не освічувався, для мене він був усе одно, що ваш чоловік, і я не могла сказати про нього правду». «Серце моє кров'ю обкипало, коли я казала вам про щастя, але ж він і справді розумний, він і справді приємний, а з такою жінкою, як ви, він би ще міг виправитися?» «З першою своєю дружиною він поводився погано. Вони обоє були нещасні». Але вона була нечемна і нелегковажна, і не могла б викликати в нього поваги. І він її ніколи не кохав. Я сподівалася, що з вами він буде поводитися краще. Уявивши собі, що вона могла б стати його дружиною, Ен здригнулася при думці про нещастя, до яких це могло б призвести. А раптом Ладі Рассел вдалося б її переконати. З часу вона б знала правду, але було б надто пізно. Вона прагнула зняти полудозучай Ладі Рассел – і на завершення цієї важливої наради, яка тривала майже цілий ранок, Енн узяла в місі Сміт дозвіл усе розповісти своїй подрузі про горе, якого їй завдав містер Ельгут.